A pokol tornáccán töltött időmben, csak az hozott átmeneti megkönnyebbülést, hogy néha kiengedtek a táborból Manchesterbe. Gondolom újdönső tapaságomnak tudható be, hogy mindig megnéztem magamnak az utcán látott babakocsikat. Többnyire nők tolták őket, de előfordult az is, hogy férfit láttam babakocsival. Feltételezem, hogy városban nem szokatlan ez a látvány, de egy elhagyatott lápvidéki úton megérdemel egy pillantást különösen, ha egy hatalmas kutya ül a babakocsiba. Pontosan erre lettem figyelmes Darobi fölött, a hegyekben valamelyik délelőtt, és lelassítottam, amikor elhajtottam mellettük. Láttam már korábban is a furcsa párt, sőt, elég gyakran az utóbbi néhány hétbe, és tudtam, hogy a férfi a kutyával csak nemrég költözhetett a környékre. Ahogy elhaladt mellettük a kocsi, a férfi megfordult, elmosődött és felemelte a kezét. Ritka kedves mosolyt láttam azon a nagyon barna arcon. Egy 40 éves arcom, gondoltam, míg az ugyanolyan barna nyakán nem láttam sem gallért, sem nyakkendőt, csak egy kopott csíkos inget, amelyet a hideg idő ellenére mobbolt össze a melkasán. Óhatatlanul találgatni kezdtem, ki vagy mi lehet. A szalonnás szarvasbőr golf kornadrákból és masszív bakancsból álló öltözék nem sokat árult el. Egyesek talán az alacsonyabb néposztályba sorolták volna de valami méltóságot és energiát sugárzott magából, ami ellentmondott ennek a minősítésnek. Letekertem az ablakot, és az éles jorsír szél belemart az arcomba. Csípős időnk van ma, mondtam. A férfi meglepetnek tűnt. Igen, válaszolta, én is úgy érzem. Ránéztem az öreg rozsdás babakocsira és benne az egyenes háttal ülő nagy állatra. Kuvasz és kopó keveréke volt, és büszke tekintetten nézett vissza rám. – Szép kutya! – mondtam. – Igen, jake hívják. A férfi megint elmosolyodott, kimutatva szabályos Nagy Nagyszerű pajtás! – Púcsút intettem és elhajtottam. A tükörbe még láttam a felszegett fejjel fürgén lépkedő széles válló alakot, és a babakocsiban szoborszerűen ülő Jake foltos nagy testét. Nem kellett sokáig várnom, hogy ismét találkozzam a különös párossal. Egy igásló fogazatát viseltem éppen egy farm udvarán, amikor az istáló feletti hegyoldalban térdelő alakot láttam meg a kő fel előtt. Mellette babakocsi, a fűben pedig egy nagy kutya üldögélt türelmesen. Nézzen oda egy pillanatra, mutattam a hegyre. Nem tudja, ki az ott? A farmer nevetve válaszolta. Roddy Travers, nem ismeri? Nem igazán, váltottunk néhány szót valamelyik nap az úton. Ez minden. A párze, az úton, bólintott. Ott lehet találkozni véle. De mit csinál? Honnan került ide? Oh, valahon itt jós csírből, de pontosan nem tudom. És nem hinném, hogy bárki tudja. De egyet mondhatok, nagyon ügyes keze van. Igen, feleltem figyelve, milyen szakértelemmel rakja egymásra a lapos köveket, hogy kiavítson egy lyukat a falba. Nem sokan értenek ahhoz, amit most csinál. Így van, a fal az áll szakértelmét kíván de kihaló félbe van ez a mesterség. A rodzinak jó keze van hozzá, de máshoz is ért kárítést emelni, árkotásni, nyáját őrizni, ahogy nála egyre megy. Felemeltem a fográspolyt, és reszelnik kezdtem néhány éles pedemet a lórágó fogain. És mennyi ideig marad itt? Hát, amint végez azzal a fallal továbbá. Tudnék még neki munkát adni, de soha nem maradt még sokáig egy helyen. De hol van az otthona? – Sehol! <gül> – nevetett fel megint a farmer. – A Ródi már csak ilyen. Minden értéke ott van abba a baba kocsiba. A következő néhány hétben megenyhült a csípős tavaszi levegő, és a napfénybe kivirágzott a kankarin a füves töltéseken. Gyakran láttam távolról Ródit, hol az úton, hol ásóval a kezében, szorgos munka közben az árokparton a földek mentén. Jake mindig vele volt, mellette ugrándozott, vagy csak figyelte, ahogyan dolgozik. De nem futottunk össze, amíg ki nem mentem pár gazdához, hogy beoltsam a birkáit vese sorvadás ellen. Három százam voltak, egyenként beterelték őket egy kis rekezbe, ahol Ródi tartotta nekem az állatokat. Úgy láttam, ebben is szakértő. A vad hegyi birkák úgy sivítettek el mellette, mint a puska golyó, de ő minden nehézség nélkül megragadta őket a gyapjuknál, ugrás közben is, és úgy tartotta a melső lábokat, hogy szabaddá váljék az a kis csupasz terület a térdük táján, amelyet, mintha csak az állatorvos tűjének teremtett volna az anyatermészet. Odakint a szél járt a dombódalban, jellegzetes testtartásban ült a nagy kúvasz, és nem túl nagy érdeklődéssel figyelte a farm rekeszek körül ólálkodó kutyáit. De eszébe se jutott csatlakozni hozzájuk. Nagyon fegyelmezett kutya, mondtam. Rodi mosolygott. Igen, Jake soha nem rohangál össze vissza, nem ijeszt keti az embereket. Tudja, ott kell ülnie, amíg nem végzek, és ott is marad. És ahogy elnézem, ez nem is bántja, pillantottam át a kuvaszra, aki akár a megelégedettség szobra is lehetett volna. Csodálatos élete lehet, beutazza magával a fél világot. <gül> Úgy is van. – szólt közben Fafson, aki újabb birkákat terelt a rekezbe. – Nincs semmi gondja, akárcsak a gazdájának. Rodi nem szólt egy szót sem, de amikor beruhant a következő birka, felegyenesedett és nagyot fújt. Keményen dolgozott mostanáig, kis patakokba folyt az izzadság a homlokán, de ahogy körbenézett a széles lápvidéken, úgy éreztem mélységes derű tükröződik az arcám. Kisvártatva megszólalt. – Azt hiszem, igaza van. Nem nagyon van miért aggódnunk nekem, meg Jake-nek. Parson hamiskásan mosolygott. Szavamra, Rodi, ezt jól megmondta. Se feleség, se gyerek, se életbiztosítás, se a bankba. Igen, csak nyugodt élete lehet. Én is úgy gondolom, mondta Rodi. viszont pénzem sincs. A farmer kérdőn nézett rá. Hát, akkor hogy is van ez? Mégis is csak nagyobb biztonságba érezné magát, ha volna egy kis megtakarított pénze, nem? Hm, nem, nem. Azt nem véheti magával az ember az útján, és ameddig megvan a megélhetése, addig meg megvan, ami szükséges. Nem mondott semmi újat. Mégis egy életre megéreztem a szavait, mert olyantól hallottam, akinek a szájából mindez hitelesen hangzott. Amikor befejeztem az oltást, és a birkák boldogan szélettek ismét szét a szabad mezőn, odafordultam Rodihoz. – Hát, köszönöm szépen. Sokkal gyorsabban ment így a munka, hogy olyan ügyesen tartotta őket. Elővettem egy csomag gold t Nem kéred cigarettát? – Nem. – Köszönöm, doktorú, nem dohányzom. – Nem. – Nem. És nem is iszom. Kedvesen rámosolgott és sugárzott róla a fizikai és szellemi tisztaság. – Nem iszik, nem dohányzik. Mindig a szabad ég alatt van. Nincsenek földi javai és ambíciói. És mindaz, amit ott láttam a ragyogó szempárban, az üde bőrben, az erős, izmos alakjában. Nem volt robosztus, de elpusztíthatatlannak látszott. Gyere vacsorázni, Jake! Mondta, és a nagy örömmel pattant. Oda mentem, és megszólítottam a kutyát, ő pedig heves farkcsóválással válaszolt, és felnézett rám formás, barátságos képével. Megsimogattam a hosszú hegyes fejét, és megdörgöltem a fületővét. Gyönyörű kutyája, Varrodi! És nagyszerű pajtás, ahogy maga mondta. Bementem a házba kezet mosni, és az ajtóból visszanéztem rájuk. A fal védelmében ültek. Rodi egy termoszt és ételt vett elő. Jake pedig izgatottan figyelte. Sütött rájuk a fényes nap, de a szél elfütyült a fejük fölött a fal tetején. Teljes nyugalomba és kényelembe érezhették magukat. Független ember, tudja? jegyezte meg a farmer felesége, amikor megálltam a mosogató mellett. Szívesen látnánk vacsorára, de ő inkább odakint eszik a kutyájával. Bólintottam. És hol alszik, miközben a farmokat járja? Bárhol, válaszolta. Szénpajtába, csűrbe, néha a szabadba. De amikor nálunk van, akkor odafönt az egyik szobába. Pontosan tudom, hogy bármelyik farmer engedni őt a házába, mert mindig makulátlanul tiszta. Értem. Leakasztottam a törül között az ajtóról. – Érdekes figura, igaz? – elmélázva mosolygott. – Bizony az. Csak ő meg a kutyája. Kiemelt a sütőből egy szelet incsiklandozó forró sonkát, és letette az asztalra. – De mondok én magának valamit. Rendes fickó az. Rodi Travers mindenki szereti, mert igazán jó ember. Rodi egész nyáron itt maradt a Darobi környékén, és már hozzászoktam a látványához a farmokon, vagy babakocsit tolva az út mentén. Amikor esett az eső, földigérő viseletes gabardin kabátot húzott, máskülönben az ismerős golfjeki és kornadrág volt rajta. Nem tudom, hol szedte összerúhatárát. Fogadni mertem volna, hogy soha se járt golfozni életébe, és ez csak az egyik apró rejté volt, ami körülvette. Egy október eleji napon, kora reggel pillantottam meg egy hegyi ösvényen. Kőkeményen fagyott az éjszaka, és a falakon túl, a zsombékos legelőkön minden egyes fűszállat zúzmara lepett. A szemeim be voltak bugyolálva, és a térdemhez kellett ütögetnem kesztyűs kezem, hogy megmozgassam elgémberedett újjaimat. De amikor lefékeztem és letekertem az ablakot, azt láttam, hogy Rondi most sincs összegombolva a kalér nélküliink. – Jó reggel, doktor úr! – mondta. Örülök, hogy látom. Elhallgatott és rám villantott a derűs mosolyát. Van még néhány hétre szóló munkám az út mentén, aztán odébb állok. Eléggé ismertem már ahhoz, hogy ne kérdezzem meg, hogy hová tart. Inkább lenéztem Jékre, aki a növényzetet szagolta. Látom, ma négy lábon közlekedik. Rodi nevetett. Igen, néha szeret sétálni, néha megkocsikázni, ahogy a kedve tartja. Jól van, Rodi, mondtam. Biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Minden jó. Integetett, és könnyű léptekkel elindult a fagyos úton. Én pedig úgy éreztem, hogy szegényebb lesz nélkül az életem. De tévedtem. Még aznap este nyolc óra körül megszólalt a kapucsengő. Ajtót nyitottam, és Rodit láttam meg a lépcső tetején. Háta mögött alig kivehetően a párás sötétben parkolt az elmaradhatatlan babakocsi. Szeretném, ha megnézni a kutyámat, doktor úr, mondta. Miért valami baj van? Nem tudom pontosan... – Valamilyen rohamai vannak. Eszméletét veszti? – Eszméletét veszti? – Ezt nehéz elhinni Jake-ről. – Tényleg, hol van? – A háta mögé mutatott. – A kocsiban egy takaró alatt. – Rendben van, – mondtam, és kitámasztottam az ajtót. – Hozza be! Rodi biztos kézzel kormányozta fel a rozsdás öreg járművet a lépcsőkön, majd zörögve, nyikorogva végig tolta a folyosón be a rendelőbe. Ott a fényesen kivilágított helyiségbe lehajtotta a tetejét, és felemelte a takarót, amely alatt zsék feküdt. Párnaként a nevezetes kabát szolgált a feje alatt, körülötte pedig gazdája földi javai kaptak helyet. Madzaga látkötve egy váltás és zokni, egy csomag teja, egy termosz, kés, kanál és egy katonai oldalzsák. A nagy kutyarém ült nézett fel rám, és amikor megsimogattam, éreztem, hogy egész testébe reszket. Hagyjuk ott egy kicsit, Rodi, mondtam, és mesélj el pontosan, hogy mit tapasztalt. Összedörzsölt a tenyerét, és remektek az ujjai. Hát, csak ma délután kezdődött, kutyabaja se volt, játszott a rétem, aztán kitőlt rajta egy roham. Hogy nézett ki? Mintha megragadták, és aztán az oldalára fordították volna. Feküttött egy darabig, levegőért kapkodott, és nyáladzott. Már azt hittem, hogy ott helybe kimúlik. Elkerekedett a szeme, és legörbült a szája a szörnyű emlékhatása alatt. Mennyi ideig tartott? Csak pár pillanatig aztán felkelt, és meg nem mondta volna senki, hogy mi történt vele. De megismétlődött? Igen, újra meg újra. Halára lémített vele, de a kettő között megint normális volt. Teljesen normális, doktor úr. Nagyon úgy hangzott, hogy kezdődő epilepsziáról van szó. Mennyi idős a kutya? kérdeztem. Öt múlt februárban. Nos, ehhez kicsit idős már. Elővettem a stetoszkópomat és meghallgattam a szívét. Erősen figyeltem, de csak a megrihat állat gyorsabb szívverését hallottam. Semmi abnormálisat. A hőmérő se jelzett lázat. Tegyük át ide az asztalra, Rodi. Maga hátul fogja. A nagy állat tehetetlen volt a karunkban, amikor ráemeltük az asztal sima nem miután lefektettük, félénken körülnézett, majd lassan, óvatos mozdulatokkal felült. Miközben néztük, oda kapott, a gazdája arcát és megvillentette a farkát a hátsó lábai között. – Na, ehhez mit szól? – kiáltott fel a férfi. – Megint jól van, mit a semmi baja nem lett volna. – És valóban, Jake gyorsan visszanyerte az öntudatát. Néhány vágyakozva pillantott le a pallóra, majd hirtelen leugrott, odafutott a gazdájához és a mellére tette a mancsát. Figyeltem a két lábon álló kutyát, amint lelkesen csóválja a farkát. Hát, ez igazi megkönnyebbülést jelent. Nem tetszette, hogy az előbb kinézett, de akármi okozta, is úgy tűnik, hogy most már rendben. A boldog áradozás bennem szakadt. Rámeredtem a kuvaszra. Melső lába már megint a földön volt, a szája kitátva, mintha levegőjét kapkodna. Zihálva fuldokolva összeesett a padló. nekiverődött a babakocsi kerekeinek és az oldalára zuhant. Ördög és pokol, gyorsan, tegyük fel újra! Megragadtam az állat törzsét, és visszafektettük az asztalra. Ittetlenkedve bámultam az előttem fekvő nagy testet. Most nem kapkodott levegője, egyáltalában nem lélegzett. Öntudatlan volt. Megfogtam a belső combját, és kitapintottam a púzust. Még vert, gyorsan és gyengén, de már nem lélegzett. Itt hallhat meg nekem bármelyik pillanatban is, én állok csak tehetetlenül. Csődöt mondott minden tudományom. Végül kitört belőlem a tehetetlen harak, és tenyeremmel meglapogattam a kutya bordáit. Jake! üvöltöttem. Jake, mi van veled? Mint egy válaszkép, a kuvasz azonnyomba többször is nagy levegőt vett. Felnyít a szemhéja, és eszméletre térve nézelődni kezdett. De még mindig halálosan meg volt rémülve, és bénán feküdt, miközben gyöngéden megsimogattam a fejét. Hosszú csöndált be, míg az állat rettegése lassan alább nem hagyott. Aztán felült az asztalon és sránk a tekintetét. Hát ez az, mondta halkan Rodi. Pontosan ugyanígy történik. El nem tudom képzelni mi ez, pedig azt hittem, hogy értek valamit a kutyákhoz. Nem szóltam egy szót sem. Magam se értettem semmit, pedig én állatorvos volnék. Végül annyit mondtam. Rodi, ez nem rohan volt. A kutya szabályosan fuldoklott, Valami akadályozza a légzését. Kivettem a fejlámpát a felső zsebemből. Megvizsgálom a torkát? Szétfeszítettem J.K. kapcsát, leszorítottam a nyelvét a mutató ógyammal, és bevilágítottam a torkába. Jó természetű kutya volt, aki nem tiltakozott, amikor a szájába matattam. De hiába láttam be a fénybe a légcsőbe, nem találtam semmi oda nem valót. Pedig kétségbe esett reménykedtem egy megakadt csontocskába, de nem volt ott más, csak a rúzsaszín nyelv, és egészséges mandulák és a ragyogó fogak. Minden tökéletesnek tűnt. Kicsit félre a fejét, amikor éreztem, hogy ismét megmerevedik, és már hallottam is Rodi kiáltását. Megint elájul! Valóban úgy történt. Iszonyodva merettem a lehanyatló barna fontos testre, amely újra végig zuhant az asztalon. És megint tágra nyílt a száj, nyálbuborékok jelentek meg az ajkakom. És ismét leállt a légzés, mozdulatlanná vált a borda Ahogy múltak a másodpercek, ránehezettem a tenyeremmel a melkasára, de ezúttal ez nem használt. Lehúztam az alsó szemhéjat a kimeredő szemgolyóról. A kötőhártya kék volt. Jake tehát nem él már sokáig. Lesújtott a dolog tragikuma. Ő nem csak egy kutya, hanem a családját jelenti ennek az embernek, és itt haldoklik a szemem előtt. Abban a pillanatban hallottam meg a gyenge hangot. Folytott köhögés volt, amely alig is mozdította a kutya ajkait. A fenébe, kiáltotta. Fúdoklik, mégis csak kell ott lennie valaminek. Újra megragadtam a fejét, a szájába toltam a lámpát, és amíg élek, hálás leszek a sorsnak, hogy ugyanabban a másodpercben ismét felköhögött a kutya, feltárultak a gégeporcok, és megpillantottam minden bajokozóját. Oda bent a gégefedő mögött, a másodperc tölt részére megláttam egy sima tárgyat, nem nagyobbat, mint egy szem. – Azt hiszem, egy kavics lesz az, rebegtem, a gégéjében. Úgy érti, hogy az Ádám csütkájában? Pontosan. És úgy működött ott, mint egy golyószelep, újra meg újra elzárva a légcsövet. Megráztam a kutya fejét. Látja, most egy pillanatban elmozdítottam. Mindjárt magához tér. Jake lassan visszanyerte az eszméletét, és egyenletesen lélegzett. Rodi végig a fején, a hátán, és az izmos hátsó lábakon. – De de megint ez meg fog történni, igaz? – bólintottam. – Sajnos igen. És nem lehet, hogy egyszer túl sokáig tart, és abba bele fog pusztulni? Nagyon sápat lett. – Pontosan ez a helyzet, Rodi. Ki kell szednem azt a kavicsot? – De hogyan? – Gégem egyszéssel. Méghozzá rögtön. Nincs más megoldás. Rendben. Nyert egyet. Csinálja. Nem hiszem, hogy kibírnám, ha újra elájulna. Tudtam, mit érez. Remegni kezdett a térdem, és szemtől meg voltam győződve arról, hogy ha Jake még egyszer összeesik, azt én se bírom ki. Ollót ragadtam, és levágtam a szőrt a kutya nyakáról. Nem mertem általános anestéziát alkalmazni, ezért helyi érzéstelenítővel fújtam be a területet, mielőtt fertőtlenítettem volna. Szerencsére voltak frissen kifőzött műszereim a sterilizálóba, csak kivettem a tálcát és rátettem az asztal mellett álló kocsira. – Tartsa erősen a fejét! – mondtam reketten, és megragadtam a szikét. Átvágtam a bört, az izomburkot, a sternohioid és az omohioid izmok vékony rétegeit, míg fel nem tárult a gége ventilális része. Ez volt az, amit még soha nem csináltam élőkutyával. De a és legyőzte bennem a bizonytalanságot, és másodpercek lefolgása alatt átmetszettem a vékony hátját, és megnéztem a belsejét. Ott volt. Valóban egy kavics. Szürke, síkos és apró, de ahhoz elég nagy, hogy öljön. Gyorsan és tisztán ki kellett halásznom, anélkül, hogy belenyomnám a légcsőbe. Hátra nyúltam és kotorászni kezdtem a tárcán, amíg meg nem találtam egy széles csipeszt, amelyet a sebre irányítottam. A nagy sebészek keze efelől nem volt kétségem, nem remeg úgy, mint az enyém, de nem is lihegnek annyira, mint én. Összeszorítottam hát a fogamat, bevezettem a csipeszt, és a kezem varázslatos biztonsággal tartotta az eszközt, miközben befogtam vele a kavicsot. Még a lihegést is abba hagytam, ami azt illeti, egyáltalán nem vettem levegőt, miközben lassan, óvatosan kiemeltem a fényes kis tárgyat a nyíláson át, és koppanással lejtettem az asztalra. Ez az? kérdezte Roddy szinte suttogva. Ez. Tűt és varró vettem elő. Na, most már minden rendben lesz. Az csak néhány percet vett igénybe, és mire befejeztem, Jake teljesen éber lett. Ragyogott a szeme, és türelmetlenül mozgatta a mancsát, bármire készen állva. Úgy tűnt, tudja, véget értek a megpróbáltatásai. Roddy tíz nap múlva visszahozta, hogy kiszedjem a varratokat. Ez pontosan arra a napra esett, amikor távozni készült Darobiból, és miután kihúztam azt a néhány szálát a szépen begyógyult sebből, kikísértem őt az ajtóig, miközben Jake a lábon körül futkározott. Az kéldélház előtti járdán ott állt egész rozsdás pompájába az ősöreg babakocsi. Rodi hátrahajtotta a fedelét. Hm, ugor, pajtás, mondta, és a nagykutya minden erőfeszítés nélkül odaszökkent a megszokott helyére. Rodi mindkét kezével megmarkolta a fogantyút, és ahogy az őszi nap hirtelen áttört a felhőkön, megvilágította az im már ismerős, a mindennapi élet részét képző jelenetet. A golf jackie, a nyitott inga barna melkason, a kocsiban ülő szép állat, amint természetes méltósággal nézegett maga köré. Hát viszont látásra, Rodi, mondtam. Gondolom, visszatér még ide egy napom. Megfordult, és újra láthattam a mosolyt az arcán. Én is azt hiszem, hogy még visszajövök. Tolni kezdte a kocsit, a különös jármű nyikorogva megindult. Jég megingott, és így távolodtak az utcám. Megjelent előttem az a kép, ami akkor éjjel láttam, amikor Rodi a rendelőbe felemelte a kocsi takarót. Az oldalság benne a borotva, a törőköző, a szappan, és még pár dolog. A csomag teja és a termosz. És még valami. Egy kicsike nyakör. Talán J.K. volt kölyök korába, talán egy másik kedves kutyáé. Újabb kis titok a különös ember körül. Igaza volt a farmernek, a rodi összes földi javai ott voltak ebben a kocsiban. És úgy tűnt, nem is vágyott többre, mert amikor befordult a sarkon és eltűnt a szemem elől, még hallottam, ahogy fütyörészik.